do vento, transmitindo o seu programa Unha tarde no moinho, dende Radio Filispín 102.3 Radio Filispín A radio libre e comunitaria da terra de Trasancos A xeito de editorial No 81 aniversario da liberación de Auschwitz Alá polos anos 30 do século pasado, unha onda de terror percorría Europa. O nazismo, o fascismo. En xaneiro de 1942, na búsqueda da chamada solución final, reúnese en Banksen altos funcionarios gubernamentais na Alemanha nazi e líderes das SS. Aquí achei listar o funcionamento da máis grande máquina de, de horror. O Holocausto foi a consecuencia deste horror. Millóns de víctimas, millóns de seres humanos assassinados pola barbaria, pola sinrazón, pola sinrazón nazista. Vítimas por orixe étnico, por religión, ideoloxía, orientación sexual ou calquera consideración cos donos da máquina do horror dictaban o terror o horror fusilando gaseando ou masacrando nos campos de Auschwitz-Bikernau Belzec, Chelno Hasdanek Mali Tristenot Sobibor Treblinka e moitos outros máis Morreron millóns de indefensos seres humanos entre a fame, o frío, a dor, a tortura e o gas final. Cantos momentos de angúria de verse morrer na incomprensión e longe da casa. O horror. O 27 de xaneiro de 1945 tropas tropas soviéticas entran en Auschwitz e atopan o horror indescriptible Ainda despois da orden de evacuación en marcha e da destrucción de probas atopan montos de cadáveres e xentes enfermas no medio de traxes, vestidos, roupas, cabelo e outras pertenzas roubadas a xentes ali elevadas e as cámaras de gaso. Estes feitos foron sistemáticamente negados, unha, outra vez e outra vez, polos nazis responsables do horror, condenados en Nuremberg, condenados pola historia, e aínda hoxe queren negar e meternos no esquecemento e reescrebir o pasado. Mas nos lembramos, como todos os anos lembramos a todas as vítimas do holocausto, nomeadamente a veciños de Ferrolterra Eume e Ortegal mortos nos Estalajo Son estes Ares Arias Víctor Manuel do Concello de Ares Casal Chao Juan José de Fene Castiñeiras Díaz Joaquín de Ortegueira Castro Vázquez José de Mugardos Criado Gaveiras Vicente de Ferrol Cendán Rodríguez Antonio de Ferrol Durando Pico Enrique de Neda Fernández García Manuel de Mugardos García Seoane Pastor Ramón de Ferrol Gómez Iglesias Francisco de Miño López Soto Félix, de Ferrol López Yañez Alfonso, de Ortigueira Montero Cotos Francisco, de Mugardos Morgade Feal Jesús, de Mugardos Pardal Pouso Marcelino, de Ferrol Pena losada José Andrés, de Mugardos Permui Pérez Manuel, a Capela Pereira Pérez José Mugardos Pontes Palmeiro Manuel Ferrol Rafales Lamarca Luis de Ferrol Romero Rebón Carlos de Ares San Martín Fernández Bernardo de Monfero Villar Piñón Manuel de Cedeira pola dignidade, pola verdade, polo honra a estes veciños, fascismo, nazismo, nunca máis. xica de Teodoroquis e texto e eh, relación destes veciños de Ferrol e Unve Ortegal asasinados nos Estalac do libro Galegos e Matausen de Enrique Barrera -Bete. Boa tarde, compañeiros Como estamos? Boa tarde, Pepe Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde Rafa Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde Mariluz. Mariluz Boa tarde Boa tarde, Antón <risa> Boa tarde Boa tarde. Rafa, outro mundo é posible, pesa todo Outro mundo é posible Si, sí, a verdade é que o tema do nazismo ten un tema que me toca moito É sí. no máis alá da crueldade da crueldade de todo o horror Eu imagino a un señor de Ares de Mugardos Que pasará pola súa cabeza nestes momentos tan duros Que pasará A dor, a dor propia de estar nessas terribles condicións eu penso na dor de lembrar a súa casa de lembrar os seus atardeceres as súas vidas os seus cantos me -se refam un pouco de como decirlo? de esperanza non porque isto de pensa globalmente e a veces ter oportunidades locais de, de coñecer a xente paga a pena para dar un ximpo e dicir, bueno, Mariluz e Leandro Leandro Parella non está aquí por circunstancias persoais e Eva Veiga que ven conllecen Pepa, conllecían porque xa finou no mes de dicimo pasado son persoas a coñecer a disfrutar son amables rínse moito como acabamos de comprobar Disfrutan da vida, das amizades, disfrutamos delas e, ademais, están acostumadas a loitar día a día para sobrevivir, ou non. Sí, exactamente. En vida, Mariluz, grazas, unha certa a Leandro e a Eva, que non nos escoita, pero está con nós todos os días. Sempre estará. Sempre estará. O costón é que dá o que así que tens os micros da radio Feliz Pinto, unha tarde no unho, Para presentarte, como que dirás? Pois pues mira, eh, bueno, eu teño 56 anos. Eh, levo 36 que teña 20 recem cumplidiños, empecé a diálisis. E bueno, eh bueno, levo pasado bastantes cousas desde que comecei, pero teño ben de que collei a enfermidade con pois pues con como unha cousa que a miña vida tiña que eh, adaptála a ela, pero seguíme estudiando, gracias a Rafa, teño bueno, que decilo, no, es que no de eh, sempre me deu moito ánimo, tamén me salva de que teño un carácter moi alegre, e eh, a miña familia tamén sempre me axudou moitísimo. Bueno, pois eso, eu empecé no 89, O primer ano estuve sin fazer nada, pero pois, xa me volvín a, a dedicar a estudiar, incluso me volvín, me fun para Santiago. E, bueno, nesos, nesos anos, a ver, cando eres novo, o, pois é, ves a vida un pouco máis distinta que cando xa tens certa edade. Pero, a pesar, bueno, de que neses eh, intervalos, pois, Tuve bastantes ingresos, esos... Eh, Tres tine... trasplantes fallidos. Tres trasplantes. Pero fallidos, bueno, fallidos. Sí, fallidos, sí. Eh, mala suerte, máis ben. Pero bueno, eh, a vida hai que tomala. Eu sempre digo, como ben, non podes tampouco estar nin amargándote, nin amargando os que te rodean, por suposto. Eu teño unha familia que sempre me... Considerou unha persona dentro dos meus límites, pois que era alegre, seguía salindo, tiña dos hermanos pequenos, tiña que seguir por eles mostrando cavidad, non é solo estar aí triste, triste. Traballar, Entonces ajudabais no a meu pais a traballar no bar, e, xa digo, daquela eu ao meu xermán levolles bastantes anos, e levaba aos ofiña, á praia, incluso saquei o carné por leválos a eles, non porque a me muste conducir. É bueno. Eh, ahora agora mesmo, pois vamos a ver, eh, estou coa miña pareja que non podes estar aquí, pero tamén é eh, cun carácter como o meu. Sabe a que me, meu, a miña pareja, Parella, parella Botou sete anos en diálisis Ele va, vai facer esas distras plantao E por ora ben bueno, Ten outras secuelas Pero ben e, nada. Ele como a mi Vivimos o día a día Procurando pois facer unha vida dentro do que se pode Normal e, Sinceramente Temos amigos que nos ajudan Moito tamén É moi importante Pero teño que poñer a puntilla De que sempre somos nós Os que tiramos os demais A pesar de ter o que temos Sempre somos alegres No verán Sempre procuramos facer Pois eh, Comidas ou Calquer cousa para estar Todos xuntos e disfrutar Home, A ver tamén Tens momentos de baixos Por suposto Porque a hemodiálisis É unha enfermedade moi xuxeta, moi... Muy... É bueno. Pero eu sempre dixen, cando a unha toca algo que lle pase en súa vida, ten que procurálo, collelo mmm, no lado positivo, non no lado negativo, porque senón o que faz é encerrarte en ti mismo, e anularte, vamos, na vida. E entón, é Eh, a pesar de que podes ter momentos de moitos baixos, pero pensar que hai xente que está ao teu lado e a que te axuda a salir para arriba. Ter familia, ter amizades, eh, axuda a superar ou, polo menos, paliar un pouco esas dificultades do día a día? Sí, ter unha familia que sea positiva... e que Amigo, te Amizades... Sí, é que te, que te apoye no que tú eh, vamos, que vexas a vida con positivismo é moi importante Ti, ti és agnóstica? Eu sí Ainda non texas o paso ao autismo? Non Ben, que é de falar co teu pai que morreu hai 4 anos? Pois mira eu, vamos a ver eh, non creo porque non vexo entonces non podo creer A má leva me pasaba moitas cousas e vexe un pouco o e entón non podo crer en eso. Pero, por exemplo, todas as noites, pois falo co meu pai, teño unha foto ali del, falleceu fai 4 anos da maldita enfermedade do Alzheimer e falo sempre con ele. Dígolle: por que ten que pasarme isto? Porque seguido, sempre o mismo, sempre o mismo... Estamos, vamos, como se non houver outras persoas que pasaran, que por certo hai peor xente que nos nesta sí, enfermedade. Sempre, orxente, a sempre, sempre. Pepe, que tal? Moi ben. ben. Sí. Causa... Estou encantado de estar aquí. Sí. Dicilo vos causa, non? Sí, sí. Ben, sí. que tal desa Eva? Bueno, Ai, vexo... perdón, perdón, a Mariluz. A, a Mariluz, vexo como un estímulo para... para o que me espera. Eh... É unha, vamos, unha ledicia poder comprobar que se pode que se pode levar unha vida completamente non só o normal, sino o activa Podemos decir que Pepe e Mariluz vale. e Maiseu, ademais de outras cousas, compartimos algo moi básico para as nosas vidas, non? Claro, compartimos sí. unha insuficiencia renal É xa, bueno, solo renal, eh? do resto non. que tú bastante con cando vamos en diferentes sitios porque nos din es que sois pacientes non, non, solo son pacientes cando estou no hospital sí. no resto dos sitios, non e de verdade que non son capaces de entendelo si, sí, si, sí, realmente que non somos digamos que estamos pacientes en algún momento determinado son pacientes paciente, sen dúvida, sen dúvida. Claro. Mariluz eh, Pepe ainda, e por sorte nunca vai saber que ter sede Pois mira, eu ter sede, sempre, eu lo resumo moi faciliño á xente que che pregunta, porque non entenden ben... Bueno, a insuficiencia renal, ainda é unha, unha enfermedade ben desconocida, eh? para nos tempos que estamos, pero ter sede é... Eh? Sempre xe ponho un xemplo. Ti, por exemplo, ves de correr ou de facer un ejercicio e chegas a un sitio... E ves, dixe cá, claro, vamos, dícilo vulgarmente. Pois, tu cois unha botella de agua pola o morro e poderá beber toda. Pero nós, non. Porque, claro, eu personalmente non morino nada. Tenho que contar, controlar moi ben todo o que bebo. Entonces, Canto podes beber en 48 horas? E Pois, mira, o mínimo... Canto, Mariluz É eh, o que che queres que che diga Un botellín de auga pequeno Porque claro En 48 horas eh. Bueno, en 48 horas É o que sempre lle digo aos médicos Cando che din É que hai que procurar beber pouco Tens que tomar a medicación e, Cando comes a comida Sempre teñen líquidos todas as comidas Entón é difícil de calcular Sen dúida Mariluz antes de que César me diga eh? sanía de pública agora hai 10, hai 20, hai 30 Pois mira, eso tamén o resumo é moi rapidiño. Fai 36 anos entendo que vamos mmm, ainda non se sabía tantas cousas como ahora pero extraño e quedo cada vez máis perplexa de que cos avances que houbo a sanidade pública está indo un poquiño a, a mal, porque listas de espera, eh, información que o paciente non, non informan ben, porque, por exemplo, o meu non tres non sei, pero o que é a miña enfermedade, por desgracia, conozco moi ben, eu veixo que meu marido o trasplantaron fai 16 anos, e se me descuido, e a misma información que me daeron a min foi 36. Talvez ainda menos, que casi me informaban mellor a nos que aos que está. Ahora é como que é un día a día. E as persoas que estamos enfermas, cando estamos enfermas, cando imos a... Que podemos facer? Claro, é... Eh, A insuficiencia renal, que é o que xe podo falar é o, que é o que máis conozco, pero ti, cando xe din que tes unha insuficiencia renal, home, Hoxe en día, gracias á teñología, lees e te informas, pero cando fai, cando empezaxe ti, ou eu, que é unha insuficiencia renal? Que é un trasplante? Pero paga pena, vamos a decirlo claro, paga pena protestar? Si, sí, e ojalá E todo o mundo se involucrase. O que pasa que a gran pena é que que toca ou nun familiar ou nas propias carnes nai de mover un dedo. Porque, bueno, a mí me tocou, pois listo. Pero cando si sí que che toca de cerca é cando ves todos os problemas que, que coa a sanidade. Toca. Estás a gusto? Sí. Se van un 13 minutos. Dizíamos que non cheja o tempo. Chega. Marcado nos dúas cousinhas. Doa órganos? nos, sí ou non? Hombre, por suposto. Sen dúbida, verdad? Sen dúbida. Que ben está Leandro agora, non? Sí. Si. Que, que ben está. É que, como eu digo, eu estou moito pouquinho tempo bueno, ben, chegou ah, sete é, claro, anos bonso, eh? bueno, pero, madre mía non, bueno, no, é con máis é que le máis sí, sí, sí. é, é que é unha, é unha segunda oportunidade que te dá a vida sen, dúvida, sen, dúvida, sen dúvida. Sin ir lexos sen facer cousas solo poder beber líquido e comer o que queiras iso xa é pois que estamos en diálisis sí, sí, moi de valorar sen dúvida, sen dúvida Eh, imo rematando, non? Volverás con Leandro dentro un ganiño, así, non? Por suposto Bueno, se non te me deixa, claro Trasplantada xa non, porque xa non, xa non te no, podes trasplantar xa Non, xa estou no, en pues, lista de espera, non? Álcer, veña, pues. movimento asociativo Que as persoas que temos un fin común Estemos xuntas Pois, pues mira, eu a asociación de Álcer Veixo que unha asociación Que se involucra moito Tamén teño que decilo que, bueno Hai persoas que están dentro da asociación que son persoas moi humanas, moi cercanas aos pacientes, eh, que se moven, podes ir preguntar, podes informar, sin un problema, sin un... É todo, o no que poden, xa xudan. É tamén, imos de festa. Home, a festa, iso xa é o Ay, me primordial me de, me de, de, de todo. Bueno, pois pues, rematamos, Mariluz, un placer como sempre. Pois, cando queredes, contigo, pasar, aquí estou volveremos. Creo que te vas quedar todo o programa Sí, como non Moitas grazas E, como sempre, seguimos Sempre gritando. adiante Non queda outra non grazas, queda gracias. Vale, gracias a vos Mariluz, Pepe, Rafa Sempre un busca eh, Hai aquí que puñar algo para romper unha sección de outra Que lle puño xe? María Betania Dí. Vivir é non ter a de ser feliz Cantar e cantar e cantar a alegría de ser un eterno aprendiz Eu sei que a vida podia ser moito mellor e será Mas iso non me impide que eu repita É bonita, é bonita, é bonita Maria Betania É bonita, é bonita e é bonita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 É bonita, é bonita e é bonita a vida E a vida que é, de lá meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão A vida Ela é maravida ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento Que é o que é, meu irmão A quem diga que a vida da gente é um nada no mundo É uma boca, um tempo que nem damos... Boa tarde, Antón Cortizas Boa tarde Boa tarde Vírate e fala já o micro Ola, micro, que tal? Eso é, es, eso é es. Se chama de educado Então El non me respondeu Então, Antón uh, Moño de Vento, Asociación Viciñal O Canido Programa Galego para Neofalantes En que consiste esa actividade? Contidos, que se pode matricular Cando Que temporalidade vai ter? Explícanos un pouco, en cinco minutos Menos, é, eh? tres, sí. tres, dixeras meu outro día. Sí. Pois é unha argallada, unha de tantas argalladas que van xurdindo ao longo do, dos tempos nosos, non? Eh, neste caso, entre aspas, unha triste argallada, entre aspas, é? Eh? Por, por fazer literatura, namais. máis, non? Porque se estou convencidísimo de que se fóramos de Soria, por exemplo pois non havería necesidade de facer unha actividade de castelán para neufalantes, porque por inmersión, como é o normal en todos os aspectos da aprendizaxe, é como mellor se aprende e como se está. E no noso país pois, temos a, a infelicidade, mesmamente, infelicidade, de non termos esa inmersión, de non, tenermos, non termos esta inmersión no, no nosa propia língua, na no nosa propia cultura, non? É por iso xa, coa pois esta idea de argallar, de, de facer unhas actividades, eh, a ver se si conseguimos, lúdicas, felices, alegres, eh, lindas, variadas, mmm, xovetonas, xo xo xo eh, brincadeiras, de, para experimentar o, a entrada no noso idioma, animarse a, a falar o noso idioma no día a día, e no sempre a sempre, sí. como se si fósemos de xobre e para axudar pois, tamén a certas persoas que existen ao nosa, ao nosa redor, ao nosa contorna, pois que lles gustaría, tal sempre hai tamén xente así rariña que lhes gustaría falar no noso idioma, non? Entón, pois, que, que se animasen a anotarse nestas nesta sesións que vamos... Ir argallando, que según eu, eh, como é unha novidade, nunca tal fixemos nesta... Eu, eh, polo menos, nunca fixen así, sou que fui docente toda a miña vida, pero nunca dín galego para neofalantes, por moito que moito do meu alumnado, sí, serían que ser neofalantes. Mas según, eh, eh, conformeime na, nas aulas con ser eu o falante sempre. Non? Temporalización, Antón. Cando Cando será a primeira convocatoria... A primeira convocatoria é o día se non me, se non me equivoco o día 2 segunda-feira a luz eh? deste próximo mes dentro de eso, nove días no, no, sete, por aí, sete. sete días 2 de febreiro, hora? E hora a sete da tarde Lugar? Lugar aquí na biblioteca que temos detrás e que teño hora detrás aquí E que se anote que xa, queira porque sí, vai ser unha actividade que, has... que vai ir tamén modificándose con consonte a as persoas que asistan a ela. Non? Esta biblioteca que te atrás non ten televisión, Tes que dicir onde estamos, no centro... Como que non ten televisión se si ten a pantalla máis bonita que hai, que hai a, a, Malata, a, Malata, a Malata, e a parte, sí. de... e a parte da Almogá, e toda esa zona. Ven, da... Lugos 12, hai, Lumos 12. Lumos 2, 7 da tarde, Centro sí. Cívico de Canido. E a temporalidade, en principios, teríamos pensado facer unha sesión por, por semana, até mesmo poderse variando iso e a mellor facela cada sí, sete meses sí. ou cada dous días, de, depende de como vaian xordindo as cousas, non? A quen e Como podedes comprender, pois que se o consentido do amor sempre porque o nos idioma vengo merece, non? E a convidas? A todo o mundo maior eh? anos, non é? Maior de 16 anos, porque o mundo menor de 16 anos Pois terá outros camiños aínda ainda. Non? Para, vas, a, para... com, vas a falar moito do, do complemento directo ou indirecto ou vai ser de outra maneira? Bueno, de adverbios e preposicións e todo iso, nada, fican pegados. Eh? O complemento directo, sí, porque o xeto directo do noso programa, do noso programa, de nosa actividade, vai ser a xente que quere, ou que polo menos, nalgúns momentos, nalgúns, nalgúns setos, digamos, en algúnas escenas da súa vida pois que se lance a, a falar nos idiomas porque ben sabemos que por primeira vez desde un pequeno tempo esta parte, os galego falantes somos minoría xa, no noso país. Antes éramos maioría sí. agora xa somos minoría. Iso sí, unha minoría esperanzada, eu non teño desesperanza diso, porque vou contas de mim mesmo e o te ben claro. Eu sou un neufalante daqui de Canido, porque no, cando tiñado hace seis anos vea unha cabeza a idade que eu tiña que ser galego falante porque sí, porque era daqui simplemente, non? E por iso se trata de que animar a xente a que veña a falar galego en canizo Ten que traer lápiz, caneta ou, ou nada ou xa, xa se... Si se hai alguén se esquece da caneta e de todo iso do papel, do, do bolígrafo de... pois aquí haberá tamén máis que ninguén se esqueza da súa lingua que é imprescindible traela Ainda que eh, tamén se pode traer con cremaxeira, non deso de tal, pero intentar abrirlo pouquiña a pouco podemos facer Vamos facer seguramente poesía, seguramente cantaremos, seguramente a mellor está facemos teatro e xa lleego. Que é o que, que estou facendo agora mesmamente? E sobre tododo por en Ribeto falar. falar. Falar, falar e falar. Pois os idiomas só se salvan así, falando Ben, veremos ah, logo o día 2 Aquí estaremos E sí. dia... ah, algún día tomaremos algún café seguramente tamén eh, para, o, o, o, o eh, o cafe... para celebrar o... a historia E eh, o café ben, tamén bo... como complemento da clase Si, sí, café con letras galegas sí. Eso, eh, café sí. con letras galegas Tomaremos, en vez de sopa con sopa de letras Café de letras Pois pues si moitísimas gracias, regla. obrigado entón Vémonos o día 2 E... Ah, e non se vai pasar listo xa o sea, que na casa non se van enterar se alguén mica Pero pero hai unha cuestión, como dixía o Seca trai un amigo tamén contigo, eso eh? sí. Si, si sí o primeiro día somos 15, que o día seguinte seamos 30 Exactamente, e que se si a ser posible que nos fagan tomar pastillas pola dor de cabeza por ter demasiada xente Moito eh? gracias Antón, obrigado eh, sí. Se había dúbidas en escolle a canción para... Para Berluz, para Pep, para Rafa, non hai dúbida ningunha. Eles comen todo. Os vampiros, porque ímos falar de, de, de davos. Concluímos que está ben a caída da canción. Sí. Son os vampiros. Sí. Batendo na noite calada, benhén en bandos con pés de veludo, chupando sangue fresco da manada. A todas partes tegan os vampiros pousan nos predios, posan nas calzadas, traen o seu ventre de esposos antigos, mas nada os prende as vidas acabadas. Eles comen todo, eles comen todo, eles comen todo e non deixan nada, eles comen todo, eles comen todo, eles comen todo e non deixan nada, nada de nada. o todo Amos a forza, donos en lei Enchen as tuyas ben viño novo Danzan a ronda, non pina rei Eles comen todo Eles comen todo Eles comen todo e non isan nada Eles comen todo Eles comen todo Nao interpretando O sacafós E o que llevo tan unhos bocados tremendos, tremendos é a sanidade pública A todos os servizos públicos, pero sanidade, por aquilo de que o público e o o privado beneficio Pois a sanidade mete unhos bocados tremendos Entón, a sanidade pública convoca a movilización o 1 de febreiro en Compostela para defender o dereito a saúde Vamos a decir, a hablar, antes de nada, incorporamos a la mesa, Celia. Buenas tardes, Celia. Buenas tardes. Eh, incorporas a la mesa, Álvaro. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Álvaro. Entonces, eh, estos días eh, leíamos la prensa, eh, sin novedades, algo que ahora, hablando de, de Davos, pretende un choque con Europa, É a Europa que antes colaboraba. Iraque, Líbia, Palestina, Irán. Outro titular. Agora Europa queda submetida a un pere americano que ademais despreza. Davos, acaban as normas. Trump impón a súa lei. Usa xa non domina. Problemas, usa está en crise pééchase en son gararananceles, teme a China, a Brasil, temos brics. Usats sabe que xa non pode controlar integralmente o mundo a crise do dólar. Ben. Pero antes deto o celia, antes desto ou uns camiños que, que levaron a, a daus. Sí, bueno, eh, podemos nos remontar aos anos 70, esa crise global do, do capital, eh, a economía parada, suba do prezo do petróleo, bueno, a situación que, que se deu eh, na década dos 70, que representa ese punto de inflexión clave na, na historia do capitalismo de posguerra, porque é o fin da chamada idade de euro, e non se trataba ou non se trata dunha crise puntual ou dun choque externo polo petróleo senón que foi unha crise de sobreacumulación de capital que levaba acumulándose dende finais dos 60 e, e logo agravouse por factores múltiples ese capitalismo e, ata esa década dos 70 baseabase en altas tasas de ganancia en crecemento da productividade expansión da demanda efectiva baixos prezos da enerxía pero a partir dos, dos anos 67 e 68 empezou a, a recesión en Alemanha Francia comeza a caída da tasa de ganancia e eh, todo isto mm, ven dado pola súa espectacular do prezo do petróleo a guerra do Yom Kippur a guerra do Yom Kippur O embargo da OPEP contra o Occidente polo apoio a Israel, e eh, a revolución de Irán, a esa guerra de, de Irán-Iraq, un novo salto do prezo do petróleo. Non? Eh, bueno As consecuencias de, de toda esta situación foi que chegou xa un desmantelamento progresivo do compromiso da clase de posguerra, non? da esa negociación colectiva ou el PAIR, o desemprego serve para disciplinar a clase obreira, baixar os salarios reais, aumentar a tasa de explotación, eh, consecuencias a medio e longo prazo, a crise dos 70, eh, non se resolveu co que inesianismo clásico, senón co neoliberalismo, ataques aos sindicatos, globalización e deslocalización, baixar tasa de de ganancia compensada por explotación crecente, financiarización e precariedade laboral estructural. E a reacción a reacción, ben, perdón, disculpas. Non sei se si, si Pepe, se si Álvaro, se si Mariluz este Rafa, se si tedes lembranza desse, eu si teño lembranza de cando incluso por Ferrol se si fixera un unha recollida para axuda aos mineiros de, de Gales, non sei se si, se si lembrades que houvera un, como unha especie de bolsa de resistencia internacional Pepe, ao mellor te lembras aquel, aqueles momentos? Pero moi vagamente, non, non, non podría precisar sí, re, recordo feito sí. pero un pouco máis y, Celia como a, a reacción sempre foi pelo mismo lado apuntabas agora a perda a perda dos traballadores nesa loita de clases é evidente, a clase eh, traballadora sai perdendo Sí, a, ver, a reacción foi eh, do poder ante a crise dos anos 70 pois foi unha ofensiva de clase eh, moi consciente e organizada por parte do capital e das élites políticas eh, Digamos que non foi unha simple adaptación económica senón que foi unha estrategia deliberada para restablecer esa tasa de ganancia que antes tiña, pero rompendo o poder da clase traballadora organizada e reconfigurando o capitalismo cara un modelo neoliberal. Nese, digamos, nese, nese marco están Margaret Thatcher e Reagan que non gañaron por casualidade nin só so polo fracaso económico do keynesianismo e representando a, a culminación dunha loita polo poder político que o capital levou adiante de, de mediados dos 60 para derrotar as fortísimas loitas sobre e sindicais da Da época Non eh, Digamos que a victoria de Margaret Thatcher e de Reagan eh, simbolizan a derrota da esquerda e o movimento obreiro nun contexto clave nos anos 60 e 70, dos sindicatos, partidos comunistas e socialdemócratas, movimentos autonomistas, estaba no seu punto máis forte dende a posguerra nese, neses anos 60 e 70, e eh, Thatcher e Reagan foron os instrumentos do capital para esa contraofensiva eh con, bueno, eh, que, que de algún seito eh, fixeron que eh perdera, non, a clase traballadora. e Ronald Reagan, ademais eh, bueno, digamos que, que e Thatcher, digamos que eran mm, colaboradores non? que levaban as mesmas políticas de despedimento masivo, desregularización financeira laboral, eh, o individualismo como ideoloxía. Eh, Margaret Thatcher foi a que dixo que non existía tal cousa como a sociedade. Non? Ben, eh, anotabaste pois eh, privatizacións, eh, reduxión do Estado polo mercado, E a iso penso que se podíamos engadir o, o imperialismo decir, A, a distracción sistemática dos países que eles consideran casi, casi, casi como, como neocolomias Álvaro, eh, oxe, oxe, pensas que isto pens, que, que estaba estaba falando de Gauss Nas túas vivencias, nos teus estudos nas túas pesquisas, está consolidado? eu Penso que agora mesmo non hai consolidado nada. Eh, o trampismo penso que o nosos netos. O sea, en que nos parezca moi pouco tempo, o escalabro na no que a orden de, de relacións entre os países, o cambiou dun día para outro prácticamente, e... Eh, Parece mentira, pero eh, cando nun país, nun imperio como era Gran Bretaña ou como é agora, o pretende ser, Estados Unidos, se moven todas as fichas do dominó e acaba caéndonos a nós. O sea, cando empeza a marcar estaxe cos despedimentos masivos nas minas, pois eu lembro que moi pouco despois, pois aquí houbo o fixoso é eh? a regularización da metalúrse en España, e eh? pasou exactamente o mesmo e parecía que unha cousa moi, moi, moi allea, eh? nos chegou en Estados Unidos, cando nos din que hai familias que quebran a súa economía doméstica porque teñen que pagar os estudios dos fillos pois nos, hai uns anos non creeríamos que fora pasar a, eh, aquí é realmente agora, pois estamos vendo que hai familias que piden cartos aos bancos, pois para que estudien un máster para, o sea, A situación mundial ao final é o da da da bolboreta, non que se move en China, pero despois chega aquí. E o tema das privatizacións é obvio que nos que nos afectou moitísimo, principalmente a sanidade de educación porque como estandarte, pero se o pensamos, non soamente iso, e o transporte e a defensa. E a, a auga, a xestión a remunicipalización de todos os servicios que están privatizados que agora parece que é reivindicar non sei, utopías non? E, e está ben reivindicar utopías como que, de feito, penso que a misión da esquerda agora mesmo é plantexar objetivos lonsanos quero dicir, a longo plazo e hai que votar a mirada que queremos, o ensino público, si sí. quen vai pagar, o que ten máis cartos Porque que sacarlos, te... aí que sacarlos. E se non poden traballar non so, no noso territorio, porque non deixan esses cartos, aí está a porta. <risos> Quero dicir, non podemos eh, conformarnos <coughs> co, co, co, co ensino concertado. O ensino concertado foi unha trampa, por exemplo, e falo do ensino porque o, o meu foi unha trampa que nos fixeron claramente co co estratagema, eh, como todo, nos, de, nos nos venderon unha cousa boa que se ampliaba a idade de ensino obrigatorio, coal se necesitaban máis espazos, como daquela non había tempo, tamais pois, eh, oh, eh, falamos do ensino concertado, o ensino concertado non existe. O ensino privado que pagas co público, é é esta que hai que reivindicar, o ensino público gratuito, laico, coa religión fora da escola, é eh, enmarcalo eh, como obxetivo final, que suena moi moi revolucionario, pero pensade o ben. Non é. En Se si temos tempo, vamos continuar con xeno vale. falando que está pasando coas, co intento de descapitalizar, botar abaixo a universidade pública eh, abrindo paso de beneficios ás universidades privadas sí, sí. Permíteme, é que o modelo de privatización é igual en todos os sectores se deteriora o servicio público que existe ven por falta de investimento que a maneira má xinxela de facelo en ese momento empezas a abrir a porta Ao servicio privado E é de que corra o tempo É cuestión de tempo Porque chegará un momento no que se infl... economicamente o sector privado Vai ofertar mellor servicio que o público Esa está sí. aliada Na sanidade está moi claro Ao final pasamos todos polo polo médico privado sí. Claro, cando che dín que tens que tardar Non sei canto tempo Se si podes pagalo, pagas sí. Cla... Sí. Eh, Eci... Pero que... E outro día o compañero Grandal Que na súa empresa Xa moitísimos chavales xóvenes teñen eh, un seguro privado. Eh, Pepe, Rafa, Mariluz, cando caíra desintervir sobre o tema? Si, sí, non, non, eu concordo totalmente con o que se acaba de dicir. E, e a, a táctica é, é, é, é ben sinxela e coñecida. Consiste justamente en, eso, en ir deteriorando o servicio público para que a, a demanda se canalice hacia o hacia o sector privado eh, con independencia de que teñan capacidade para afrontar os gastos o, o individuo, vamos, o cidadán ou non, porque senón aí están os bancos tamén para que se endeude máis non, vamos, non, non vexo que non ten que non ten máis solución que a que un pouco tamén o que queda dito non, de, de, non se pode sacar de onde non hai entonces se si queremos financiar a sanidade pública, habrá que sacar o que nos ten. Un rato. Antes Álvaro pasou por moitos servizos que están privatizados. Así, privatizados. Pero, por exemplo, sanidade animal totalmente privatizada. Non hai hospitais públicos. Dependencia. Tres quartos, tamén. Servizos sociais. Aí se que hai un engano tremendo. Por exemplo, quen atende as persoas drogodependentes na comarca de Ferrolterra? Unha entidade social, non un servizo público. Axuda no fogar. Persoas maiores, que algúns aquí xa somos maiores. Non, non existe. Que facer? Eu, como decía Álvaro, é eh, É mellor perder xogando o que queremos xogar que non a ver se si non perdemos porque xerrimos o poder. Entón, xanidade pública, sí, pública. Escola pública, claro. De que maneira? Eu non coñezo a outra. Traballando e xuntándonos. Soa moi, ao mellor, ao moito xente, soa moi carca, non? Pero é que o pobo unido non vai ser vencido. Hagas que o povo, ustedes unido, como logran que esteamos, non? Non sei, Celia, Mariluz. Pois eu estou totalmente de acordo porque é que se non temos sanidade público pública, pois vamos a ver, vamos volver aos tempos antigos. O que ten cartos vai poder facer o que pode, pero A clase social baixa pois non ten tanto tanto vamos nin pas sanidade, nin para eh, educación entonces pois, quedarán de que o mellor tens un fillo que vale moito para estudiar pero non pode porque non podes manter en Santiago ou noutro en lado. entonces pois estamos volvendo case aos tempos de te dan os es xabos en ¿eh? prácticamente. Eh, Celia, sí. Un pode dicir, ben, quedanos comprar o xornal pola mañá que nos vai a aclarar o que temos que facer. <risa> vainos decir como debemos loitar contra as privatizacións, calquera dos xornais, eh? calquera, calquera dos xornais. Vainos decir como vamos a salvar a sanidade pública e vamos de, vainos decir o xornal. Eh, En que momento está agora a información pública e incluso eso que se chaman as redes sociais, según a túa opinión? Bueno Eu creo que a credibilidad de dos medios de comunicación, dende hai xa uns cantos anos, está en, en crise, principalmente porque eses medios de comunicación agora, na, na, na meirán de parte, están participados por fondos buitre, por bancos, por lobis armamentísticos e o que fan é que eses medios de comunicación que eles controlan e reproduzan as mensaxes que lles interesa aos seus donos, que son que non son precisamente eh, en moitas ocasións os intereses que nos que nos favorecen a nós. Eh E logo, o tema das redes sociais, pois estamos vendo coa rede X, eh, mans de Elon Max, que se si ti observas ou eres usuario desa rede, ves claramente como é unha rede que favorece a que as certas mensaxes, como as acordes co señor Max, eh, Trump e eh, demais, pois teñan unha maior visibilidade que outras e... Eh, As mensaxes contrarias a iso pois son invisibilizadas polo, polo propio algoritmo, é, dicir, é un control absoluto das persoas que son donos, xa se dos medios de comunicación ou das redes sociales. Eh, Pepe, Álvaro, Rafa, que Marilu, sobre este tema queres comentar algo sobre o comprar o periódico Pola Mañacedo para ver que medidas dan antiprivatizadoras medidas antiprivatizadoras nos medios, nos, nos más media <ríe> é moi <muy> difícil atoparlas <coughs> a verdade é que consiste en, dicir a, a técnica ou a a que consiste en vaciar de contido a, que é o propietario da linguaxe é o propietario de, da, da sociedade e, que en controla os, os cambios, os significados e as formas das Da, da comunicación e, senón o dono, un instrumento do dono do, do, da sociedade, non? E entón, eh, os medios de comunicación son eh, en general falo en general con certos matices son un instrumento do, do, do sistema de, de, de, que non eh, non fai outra cosa que perpetuar o status quo, non? Vendi eh, Pepe que hai execios execios moi honrosas fin, sin, sin, no? sin <ríe> <ríe> <ríe> Eu queria dicir eh, desaste un par de cousas importantes, penso eu, na lista de que fixeras antes eu, eu por exemplo, chamoume moito a atención cando, despois da pandemia que parece que un eslogan era saldremos mellores no? eh, iba a cambiar algunha cousa <ríe> Eu non sei por que. Pensaba que a cousa que iba a cambiar era o referente a residencias de maiores. Eu pensaba que habería un aumento nas plazas públicas das residencias de maiores e curiosamente a día de hoxe eu non atopei ningún partido político que o leve como estandarte, hai que facer eh, públicos As, as residencias para persoas maiores e teñen que pagar un tanto porcento de acordo a pensión pública que teñen porque non ten sentido decir que na comarca temos un montón de residencias privadas que teñen, teñen todos en xeral un prezo que triplica a media das pensiones das persoas maiores e iso é un dereito porque a especulación que se fai e sobre os nosos dereitos que eso é importante o que pase que incluso os dereitos humanos están debilitados porque incluso o dereito á vida que nos parezo máis elemental sabedes o que pasa ¿no? claro entón... eh, sí. dicía de, Álvaro facer públicos como lle achego eu a miña mensaxe a Antón ou a Mariluz, a Celia ou calqueiro de nos como decía Pepe se si estamos de acordo que as ideas dominantes dunha época son as ideas da clase dominante porque é así, non? Teremos que, sempre que moidamos regularizar a sociedade para que axa e decir un taco por que un sindicato non pode ter unha radio? por que un partido político non pode ter un medio de comunicación? pois en Galicia, en España non é legal non é legal porque aquela transición modélica que se divendeu a moita xente non permitiu iso. E entón, os medios de comunicación a GAS, os públicos e mamaiña, solei que mirar a Radio TVG e outras, bon, e vamos chamarlle os medios de difusión de Madrid, están en consoanza dos partidos que governan E o resto están en medios de dous grandes grupos. Pero por que? Porque a legislación non permitió e irmos regular regular sempre vou poñer un exemplo Radio Televisión Española que eu non vexo moito máis ben nada pero hai un cambio non? polo menos distinto a partir dunha regularización a partir dun acordo político perdón, para que leve unha liña non estou dicindo que se a miña liña non estou dicindo iso sí, sí, sí, sí. pero se si non, si non podes utilizar a lei para montar un medio de comunicación, non lo montes. Vende, eh, e, en relación aos medios de comunicación, esta semana, semana pasada, penso que foi, se designou unha cantidade para que leven aos centros de ensino eh, prensa, enténdese que galega. Sí. E, curiosamente, o único diario que íntegramente en galego que nos, non recibe un nada. Non recibe nada. É que non só non recibe agora por a prensa destinada á escola, sino que non recibe en nada nas xerais. Xa xa, pero quero dicir, lembreime a ver a Antón falar, Casualmente... mira que oportunidade había dende o estado, unha medida política que sí. tampouco era desmesuradamente cara ni moitísimo menos, uh -huh. como facilitar a chega de os xornais aos centros educativos, sí, sí. pero polo que sea Sí. Vale, ben, prefire eh, os 5 minutos, nin cinco, canto que da Pepa, 4 4 cinco 5 minutos. Eh, non quería deixar de, de que me comentarades o continuo ataque aos avances democráticos en refírame, eh movementos progresistas ser feminismo, ecologismo, aborto, inmigración. Bueno, a ver, dentro desa contraofensiva eh, que estamos a vivir esa onda de ultradereita na que están atacando sistemáticamente ao feminismo, ao ecoloxismo, ao tema dos dereitos eh, reproductivos, por exemplo, os dereitos da muller, eh, e forma parte de... Bueno, desa onda non só aquí no, no Estado, senón tamén eh, no que ten que ver co mundo que, como vemos, a ultradereita está, está facéndose co poder en, en a maior parte dos países. A mí, en particular, eh, eu penso que se si hai algún éxito nos movimentos sociais nos últimos anos, eu penso que o do feminismo, realmente, que foi capaz de ter certa transversalidade. É imprescindible establecer alianzas eu penso que a nivel social debemos copiar un pouco o modelo do feminismo as loitas, aínda que sean non de modelo de partido, digamos sino de plataformas con intereses comuns porque queramos ou non imos ter que ir da man con partidos políticos que non se xando a noso agrado así de fácil, explico así de eu podo votar a culpa de moitísimas cosas o xoe, pero si quero que melloren algunhas cousas, sei que non vou ter en, algunos, en algunas cuestións con eles, pois pues, non vais para diante e o feminismo eso conseguiu non porque fiso propostas reivindicacións moi transversais e conseguiron aunar xente sobe, maior incluso, a ver hai, hai mulleres do XOE ainda que os amigos de Pedro Sánchez de 50 anos non o entenderan estou seguro que hai moitísimas mulleres do XOE que asinan documentos que fai Irene Montero <risos> e entón ese tipo de cousas eu penso que os movimentos sociais da esquerda teñen que ir en alianzas pequenas para que sean o máis amplias posibilidades. Ben, ara foi media hora. Ara foi media hora de debate que que, moi, que escoitamos moi a gusto. Que escoitamos, que escoitamos moi a gusto. Eh, ben, Pepe, eh, hai que dicirche que parabéns eh, por abrir esa posibilidad de reconocimiento a todos os condenados polo, polo franquismo raída do caso de, de, de da revisión do caso de teu pai son moitas as familias de xente represalida polo franquismo que está empezando o mesmo camiño en graciase para ver e, por nada máis que me está dicindo aquí, Pepa, que Pepa acaba acaba, acaba, acaba acaba, acaba, pues pois, acabamos queda unha pregunta que para outro a vos mesmos que estados aquí queda, e que facer dicía, que penso que era Lenin que dicía, que facer Entón, desde a esquerda, un próximo debate. Que facemos? Ler, ler moito. Mire, <ríe> sabe? Ben que entabos, en varios presidentes de goberno a Gramsci. Si. Sí. Increíble. Pois Pero... ¿eh? pues, a ver. Aí <ríe> otemos, vamos finito. crear un, un movimiento de masas, de masas críticas tremendas. O xalá, o xalá. E bueno, desde este pequeno programa Hombre, aquí temos a Sostakovich Vals número 2 Ben, entón Vamos despedir con isto Pero, graus Bueno, pois aquí estamos Intentando facer algo, que Poñer o noso pequeno Gradarea todos os lumos Desde unha tarde non muiño Ben, sabemos que unha tarde non é nada Que unha sema niña anteiras, así que moiñada entón, gracias a toda a xente que fixo posible esta moiñada número 258 gracias a Pepa no control técnico obrigados con Radio Filispín Radio Libre e Comunitaria da Terra de Terxancos César Pita en nome da Asociación Sociocultural Moiñado Vento obrigados con todos vos moitísimas gracias por escoiterlos non sei se fixamos tambalearos ou a Davos, igual non Igual non, pero si aquí, alá, alá, en lá e alá, en moitos sitios, hai cousas semellantes a unha tarde de moinho, e igual sabemos algo máis. Moitísimas grazas, obrigados, familia.